A HÁTBORZONGATÓ CSOMAG REJTÉJE Barátom Sherlock Holmes kivételes képességeinek illusztrálására olyan eseteket választottam, amelyek bár mentesek mindenféle szenzációhajhászástól, mégis pontosan bemutatják tehetségét. Azonban lehetetlen a szenzációt és a büntényeket teljesen szétválasztani. A krónika írónak választania kell, hogy feláldozza a részleteket, amelyek története szempontjából fontosak, és így hamis képet nyújt a valóságról, vagy pedig azt a történetet adja vissza, amelyet a sors elé tárt. Ezután a kis bevezető után rátérnék az alábbi furcsa és különösen borzalmas eset leírására. Egy forró augusztusi napon történt. A Baker Street olyan volt, akár egy kemence, és a szemközti ház sárga téglafalán megcsillanó napfény elvakította a szemet. Hihetetlennek tűnt, hogy ezek a téglafalak a téli kötben mennyire sivárnak látszanak. A redőnyöket félig leeresztettük, Holmes a heverőn feküdt, és a reggeli postával érkezett levelét olvasta újra meg újra. Jó magam kitűnően viseltem a harminc fokos meleget, ugyanis indiai szolgálatom egyzettét A reggeli lapok unalmasak voltak. A parlament feloszlott. A városban szinte senki nem volt. Én is New Forest tisztásai vagy a déli tenger partjai után áhítoztam. Az üres bankszámlám miatt azonban el kellett halasztanom a nyaralásomat, és ami a barátomat illeti, őt sem a vidék, sem a tengerpart nem hozta izgalomba. Ő az ötmilliós város közepén szeretett lenni. Itt jött-ment, kiszimatolva minden apró hírecskét, minden megoldatlan bűntényt. A természet szeretete nem tartozott a jó tulajdonságai közé. Az egyetlen változatosságot az hozta, amikor a városi bűnözők helyett a vidéken élő bátyját kívánta felkeresni. Látván, hogy Holmes túlságosan is elfoglalt egy beszélgetéshez, az újságomba mélyedtem. Hirtelen barátom hangja törte meg a csendet. Felkeltette figyelmét az újságban az a rövid keleírás, amely arról a csomagról szól, amit Kroydonba, a Cross Streetre, kusinkis is asszonynak küldtek? Nem, észre se vettem. Ó, akkor biztosan átugrotta. – Adja csak ide a lapot. Itt is van a pénzügyi rovat alatt. Lenne olyan jó, hogy hangosan felolvassa. Felvettem az újságot, és olvasni kezdtem a kijelölt bekezdést. A hátborzongató csomag. Az volt a címe. Susan Cushing kisasszony, aki a Cross Street-en, él, egy különösen felháborító tréfa áldozata lett, ha csak nem kapcsolható, még sötétebb jelentés az esethez. Tegnap délután két órakor a postás egy kis barna papírba burkolt csomagot kézbesített neki. Egy közönséges kartondoboz volt, sóval teli. Kusink is asszony kiborította, és elszörnyett, mert a doboz alján két frissen levágott emberi fül volt. A csomagot az előző napon adták fel Belfastban. A feladóról semmit sem lehet tudni, és ez annál is különösebb, mivel Kusin kisasszony egy ötvenes éveiben járó hajadon igen visszavonult életet él, és oly kevés ismerőse van, hogy ritkán fordult elő, hogy bárkitől is postai csomagot kapjon. Amikor még évekkel ezelőtt Pencsben lakott, volt három fiatal orvostan hallgató albérlője, akiknek felmondott, mert zajosak és rendetlenek voltak. A rendőrség azon a véleményen van, hogy ezek a fiatalok álltak bosszút sérelmeikért, reménykedvén, hogy ráijesztenek a hölgyre ezekkel a boncasztarról származó maradványokkal. Ezt az elméletet alátámasztja az is, hogy a diákok egyike ír volt, Kusin kisasszony úgy emlékszik, hogy éppen Belfastból származott. Az ügyvizsgálatát Lesztrád úr, az egyik legtehetségesebb nyomozó vezeti. Ennyit az újsághírről, mondta Holmes, amint befejeztem az olvasást. Lássuk Lesztrád barátunk levelét, amit reggel küldött. Azt hiszem, ez az eset inkább önnek való. Azt reméljük, sikerül kideríteni az ügyet, de valahogy semmi nem áll össze. Már sürgönyöztünk a Belfasti posta hivatalba, de aznap igen sok csomagot adtak fel, ezért nem tudják éppen ezt, illetve küldőjét azonosítani. A doboz egy félfontos fontos ez sem vezet sehova. A leginkább elfogadhatónak az orvostan hallgatóra építő elmélet tűnik, de ha lenne pár óra szabad ideje, akkor igen szívesen meghallgatnám a véleményét. Megtalál a házban, vagy a rendőrőrsön. Mit szól hozzá, Watson? Föl tud emelkedni a hőségen, és volna kedve velem jönni Krojdomba, és kibővíteni krónikáját egy újabb esettel? Már régóta erre várok. Nos, akkor most szerencséje van. Csengessen a cipőinkért, és hívasson egy kocsit. Éppen csak átöltözöm, megtöltöm a tárcámat, és már mehetünk is. Amíg a vonaton ültünk, egy nyári zápor frissítette fel a levegőt, így Krojdomban nem volt olyan forróság, mint a városban. Holmes sürgönyzött, Úgyhogy Lesztrád szívósan, élénken és fürkészően ott várt minket az állomáson. Öt perc alatt a Cross Street-en voltunk, Kusin asszony lakása előtt. Igen hosszú utca volt, két téglaházakkal, takaros és rendezett fehér utcakövekkel, az ajtók előtt kötényes asszonyok plegykáltak. Az utca felénél Lesztrád megállt, és bekopogott egy ajtón, egy kis cselédlán nyitott ajtót. A nappaliba vezetett bennünket, itt várakozott Kusin kisasszony. Nyugodt arcú hölgy volt, nagy, gyöngét szemekkel, arcát őszes haj keretezte. Egy elkezdett kézi munka feküdt az ölében, és egy kosár színes sejem állt mellette egy zsámolyon. Azok az ocsmány dolgok kint vannak a melléképületben mondta, amint Lesztráld belépett. Szeretném, ha már elvinné őket. Így is lesz, kusink is asszony. Csak azért tartottam itt őket, hogy barátom Holmes úr az ön jelenlétében vizsgálhassa meg őket. Miért szükséges az én jelenlétem? Talán fel akar tenni pár kérdést önnek. Mi értelme van engem faggatni, hiszen már megmondtam, hogy nem tudok semmit? Igaza van, asszonyom, nyugtatgatta Holmes. Biztos vagyok abban, hogy már is többet aggódott a kelleténél. Így van, uram. Én egy csendes nő vagyok, és visszavonult életet élek. Újdonság számomra, hogy az újságokban olvashatom a nevem, és hogy a rendőrség jön, megy a házamban. Lesztrád nem tűröm meg tovább azokat a dolgokat a házamban. Ha meg szeretnék vizsgálni, ki kell menniük. Egy kis raktár volt a ház mögötti szűk kertben. Lestrád egy sárga kartondobozt hozott ki, barna csomagoló papírt és spárgát. A kert végében volt egy pad. Ott üldögéltünk, amíg Holmes egyenként megvizsgálta a lesztrád által átadott tárgyakat. – A spárga különösen érdekes, – jegyezte meg, miközben fintorogva felemelte. – Mit gondol róla, Lestrád? – Azt, hogy kátrányjal van átítatva. Pontosan. Ez egy darab kátrányos madzag. Kétségtelenül azt is észrevette, hogy Kusin kisasszony ollóval vágta el a madzagot. Ez igen fontos. Egyáltalán nem látom, hogy miért lenne az. Értetlenkedett Lesztrád. Azért lényeges, mert a csomó érintetlenül maradt, a csomó pedig meglehetősen különleges. Igen, takarosan van megkötve, erre már én is felfigyeltem mondta Lestrád, elégedetten önmagával. Akkor egyelőre ennyi a zsinegről, folytatta Holmes mosolyogva. Lássuk a csomagoló papírt. Barna papír, a kávé jellegzetes illatával átitatva. Micsoda, ön erre nem figyelt föl? Pedig egyáltalán nem kétséges. A címzést elég zilált betűkkel írták. Kusin kisasszony. Cross Street Croydon, széles hegyű tollal és rossz minőségű tintával. A Croydon szót eredetileg ível írták, aztán kiavították Y-ra. Következésképpen a csomagot egy olyan férfi adta fel, az írás világosan férfira utal, aki műveletlen és nem ismeri Croydon városát. Na, eddig minden világos. A doboz egy sárga, félfontos, dohányos doboz, nincs is rajta semmi különös, kivéve a két hüvelyk új lenyomatot a bal felső sarokban. Durva sóval van teli, amit nyersbőrök és egyéb anyagok tartósítására használnak a kereskedelemben, és a sóba helyezték ezeket az egyedi maradványokat. Beszéd közben kivette a két fület, és a térdére helyezett deszkán alaposan megvizsgálta őket. Lesztráddal együtt fölé hajoltunk, és felváltva figyeltük a borzalmas relikviákat, és társunk feszült, izgatott arcát. Végül visszahelyezte a füleket a dobozba, és kis ideig elgondolkodva üldögélt. Kétségtelenül ön is észrevette már, jegyezte meg végül, hogy a két fülkagyló nem egy pár. Igen, természetesen. De ha orvostanhallgatók durva tréfájáról van szó, akkor a boncoló termekben könnyen szerezhettek két különböző fület. Lehetséges. De itt nem tréfáról van szó. Biztos ön ebben? Az az érzésem, hogy igen. A boncoló termekben a holtesteket bepermetezik valamilyen tartósító folyadékkal. Ezekkel a fülekkel nem ezt tették. Továbbá egészen frisseknek tűnnek. Egy tompa eszközzel vágták le őket, ez pedig nem a diákok munkájára vall. Ha karborsavban vagy tisztított alkoholban küldték volna, akkor az valóban orvosi észjárásra vallana, nem így a durva só. Ismétlem, itt szó sincsen tréfáról, hanem egy igen komoly büntént nyomozunk. Bajós remegés fogott el, miközben társam szavait hallgattam, és láttam a szigorú komolyságot, amely megkeményítette vonásait. Ez a brutális kezdet különös és megmagyarázhatatlan borzalmak előhangja volt. Lesztrád azonban úgy ingatta a fejét, mint aki nincs teljesen meggyőződve az elhangzottak igazságáról. Kétségtelenül vannak ellenérvek az elméletemmel szemben, mondta, de még erősebbeket hozhatunk fel az öné ellen. Tudjuk, hogy ez a hölgy visszavonult és tisztességes életet élt itt Pencsben az elmúlt húsz évben. Ez idő alatt talán egyszer sem hagyta el otthonát egy teljes napra. Ha ez így van, akkor az Isten áldja meg, miért küldi el neki egy gyilkos tettének bizonyítékát, különösen, ha csak nem egy rafinált színésznővel állunk szemben, hogy ő is éppoly kevésbé kevéssé érti a történteket. Nos, ezt kell nekünk kideríteni, válaszolta Holmes. Én részemről kitartok az elméletem mellett, mi valahol egy kettős gyilkosságot követtek el. Az egyik fül egy női. Kicsi és finoman formázott, ki is van lyukasztva a fülbevaló számára. A másik egy férfié, napégette és elszíneződött, és ugyancsak ki van lyukasztva. Valószínűleg ez a két ember halott, máskülönben már ismernénk a történetüket. Ma péntek van. A csomagot csütörtök reggel postázták. A tragédia szerdán vagy kedden következett be, vagy talán még korábban. Ha a két embert meggyilkolták, akkor ki más küldhette Kusin kisasszonynak a bizonyítékokat, mint maga a gyilkos? Mi volt ezzel a célja? Azt tudatta, hogy végrehajtotta tettét, vagy talán fájdalmat akart okozni neki. De ez esetben a hölgynek tudnia kell, hogy ki küldte. Én kételkedem ebben. Ha tudná, akkor értesítette volna a rendőrséget? Valószínűleg elásta volna a füleket, ennél okosabbat nem tehetne. Ha oltalmazni akarta volna a gyilkost, akkor biztosan ezt teszi. Ha pedig nem akarja védelmezni, akkor már megmondta volna a nevét. Ki kell derítenünk, mi történt valójában? Barátom magas, szaggatott hangon beszélt, tekintetét a kerítés fölé szegezve, majd felugrott és besietett a házba. Fel kell tennem pár kérdést Kusinkisasszonynak, mondta. Ebben az esetben itt hagyom önöket, mondta Lesztrád, ugyanis van egy kis dolgom. Azt hiszem, nekem már semmi újat nem tud mondani Kusinkisasszony. megtalálnak majd a rendőrőrsön. Benézzünk önhöz, amikor a vonatunkhoz megyünk, válaszolta Holmes. Egy pillanattal később már ismét a nappaliban ültünk, ahol a hölgy rendíthetetlenül kézimunkázott. Ahogy beléptünk, félretette a terítőt, és ránk nézett őszinte kék szemével. Meg vagyok győződve, uram, mondta, hogy ez az egész csupán egy tévedés, és azt a csomagot valójában nem is nekem szánták. Már többször elmondtam ezt annak a szkotland járdi úriembernek, de ő mindig csak nevetett rajtam. Amennyire én tudom, nincs egyetlen ellenségem sem. Miért űznének velem ilyen ostoba tréfát? Egyetértek önnel, kusin kisasszony, válaszolta Holmes, miközben leült mellé. Azt hiszem, bizonyosak lehetünk abban, hogy... Itt szünetet tartott, és meglepetten láttam, hogy különös érdeklődéssel vizsgálja a hölgy profiját. Meglepettség és elégedettség látszott barátom kifejező arcán, de amikor a hölgy körülnézett, hogy kitalálja elhallgatása okát, Holmes visszanyerte szokásos higgadságát. Jó magam is figyelmesen néztem lelapított ősz haját, kis ezüst fülbevalóit, szoborszerű vonásait, de semmi olyasmit nem láttam, ami kiválthatta barátom nyíltan megmutatkozó érdeklődését. Lenne egy-két kérdésem. Ó, már torkig vagyok a kérdésekkel, kiáltott felkusin kisasszony türelmetlenül. Ha jól tudom, önnek van két leány testvére. Honnan tudja? Amikor beléptem a szobába, rögtön észrevettem, hogy a kandalló párkányon egy három hölgyről készült kép áll, akik közül az egyik csak is ön lehet, a másik kettő pedig annyira hasonlít önre, hogy a rokonság nyilvánvaló. Igen, igaza van, ők a testvéreim, Szára és Méri. És itt a karom mellett van egy másik kép a fiatalabbik testvéréről, amely, ha jól látom, Liverpoolban készült. Egy egyenruhás társaságában van. Látom, abban az időben még hajadom volt. Rendkívül jó a megfigyelő képessége. A foglalkozásomhoz tartozik. Nos, ismét igaza van. De pár nappal később férjhez ment Jim Browner úrhoz. A Dél-Amerikába tartó hajókon volt hajópincér, de annyira szerette a hugomat, hogy áthelyeztette magát a Liverpool-londoni járatra. Ó, talán a Conquerorra? Nem, a Médére. Legalábbis ott dolgozott utoljára. Egyszer Jim meglátogatott. Ez még azelőtt volt, hogy megtörte a fogadalmát. Azután mindig ivott, ahányszor csak partra szállt, és nem kellett sok ahhoz, hogy teljesen elveszítse az önuralmát. Ah, szerencsétlen nap volt az, amikor újra poharat vett a kezébe. Először velem veszett össze, aztán szárával, és most, hogy Méri nem ír nekem, semmit sem tudok róluk. Nyilvánvaló volt, hogy ezzel a témával Kusin kisasszony elevenére tapintottunk. A legtöbb magányosan élő emberhez hasonlóan kezdetben ő is szemérmes volt, de aztán igen beszédessé vált. Nagyon részletesen mesélt a pincér sógoráról, aztán áttért az orvostan hallgató albérlőire, hosszasan sorolva vétségeiket, pontosan megadva neveiket és a kórházakat, ahol dolgoztak. Holmes figyelmese hallgatta, csupán időről időre tett fel néhány kérdést. Ami Szára testvérét illeti, mondta, azon gondolkodtam, hogy hogy nem élnek együtt, hiszen mind a ketten hajadonok. Á, ah, ön nem ismeri Szára természetét? Egyébként nem kérdezne ilyet. Amikor Kroydonba jöttem, együtt laktunk, de körülbelül két hónapja külön váltunk. Nem akarok rosszat mondani a testvéremről, de ha valaki kotnyeles és kötekedő, akkor az csak is szára. Azt mondta, a liverpúli rokonokkal is ő veszekedett. Igen, de ugyanakkor a legjobb barátok is voltak. Oda is költözött, csak hogy minél közelebb legyen hozzájuk. És most azt sem tudja, hogyan feketítse be Jim Brownert. Az utolsó hat hónapban, amit együtt töltöttünk, nem is tudott másról beszélni, csak arról, hogy mennyit iszik és hogyan viselkedik. Azt gyanítom, hogy Jimre ráragadt Sarah Kott nyelessége, Sarah pedig olyan erőszakos lett, mint ő. Így kezdődhetett az egész. Köszönöm, kusink asszony, mondta Holmes felemelkedve és meghajolva. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Sarah a New Street-en lakik, Volingtonban. A viszontlátásra, és hat fejezzem ki sajnálatomat ismét, hogy ilyen kellemetlen ügybe keveredett, amelyhez, mint mondta, semmi köze sincse. Amint kiléptünk a házból, Holmes leintett egy bérkocsit. – Milyen messze van, Wallington? – kérdezte. – Csupán egy mérföld, uram. – Remek! Ugorjon be, Watson! Addig kell a vasat ütni, amíg meleg! Bár egyszerű az eset, van egy-két igen tanulságos részlete. Ha elhalad a postahivatal mellett, kérem álljon meg! Holmes egy rövid sürgönyt küldött, és az út további részén kalapját az orrára húzva üldögélt, hogy megvédje arcát a naptól. A kocsi egy olyan háznál állt meg, amely igen hasonlított ahhoz, amelyet az imént hagytunk el. Társam utasította a kocsist, hogy várjon, majd bekopogott az ajtón. A lépcsőn egy feketébe öltözött, kalapos, szigorú fiatalember jelent meg. – Itthon van kusinkis asszony? kérdezte Holmes. – Sarah kusinkis nagyon beteg. Tegnap óta igen súlyos idegbántalmai vannak. Mint orvos nem vállalhatom a felelősséget az állapotáért, ha látogatókat engedek hozzá. Azt javaslom, jöjjenek vissza tíz nap múlva. Felhúzta a kesztyűjét, becsukta az ajtót és elindult az utcán. – Nos, ha nem lehetséges, hát nem lehetséges – mondta Holmes vidáman. – Talán amúgy sem tudott vagy akart volna önnel beszélni. – Egyáltalán nem akartam vele beszélgetni. Egészen egyszerűen csak látni szerettem volna. Azt hiszem, ettől függetlenül mindent elértem, amit akartam. Kocsis, vigyen minket egy tisztességes szállóba, ahol enni is kaphatunk, és aztán beugorhatunk az őrsre, lesz rád barátunkhoz. Igen, kellemesen ebédeltünk. Ez idő alatt Holmes kizárólag hegedükről beszélt. Nagy lelkesedéssel elmesélte, hogyan szerezte a saját 5000 ginit érő Stradiváriát, 55 silingért egy zsidó árustól a Totenemi vásáron. Erről eszébe jutott Paganini. Egy órán keresztül mesélte egyik anekdotát a másik után erről a rendkívüli emberről, miközben bordóit iszogattunk. Késő délután volt. A tikkasztó hőség... Kellemes meleggé változott, mire beértünk az őrsre. Lesz az ajtóban várt. Sürgönye jött, Mr. Holmes, mondta. Ha, végre itt van a válasz! felszakította, végigfutott rajta, majd a zsebébe gyűrte. Minden rendben van, mondta. Megfejtett valamit? Mindent megfejtettem. Micsoda? Lestrád elámulva nézett rá. Biztosan csak vicce. Soha életemben nem beszéltem komolyabban. Egy elképesztő gyilkosságot követtek el, de én minden részletére fényt derítettem. És ki a gyilkos? Holmes pár szót firkantott az egyik névjegy kártyájára, és Lestrád dobta. Ez a neve, mondta. Leghamarabb holnap este tartóztathatja le. Ha megkérhetem, ne említse az esettel kapcsolatosan a nevemet, ugyanis én csak azokat a büntényeket vállalom, amelyek valamilyen kihívást jelentenek a számomra. Jöjjön, Watson! Együtt ballaktunk az állomásra, ott hagyva a bámuló Lesztrádot, aki elégedett pillantásokat vetett Holmes névjegykártyájára. Az eset, mondta Sherlock Holmes, amikor a Baker Street-i lakásunkban cigarettázva csevegtünk, azokhoz a nyomozásokhoz hasonló, amelyeket a Scarletti esett, illetve a négyek jele történeteiben írt le. A következményekből kellett kideríteni az okokat. Megkértem Lestrádot, hogy számoljon be a további részletekről, miután letartóztatta emberét. Ezt már nyugodtan rábízhattam, mert bár következtetni nem tud. Ha egyszer megmondták neki, hogy mi a teendője, akkor azt olyan kitartással végzi el, akár egy buldog, és éppen ez juttatta a szkotlandjárd élére. Vagyis még nincs lezárva az ügy? kérdeztem. A lényeges mozzanatok már megvannak. Tudjuk, hogy ki az elkövetője ennek a felháborító tettnek, Azonban az egyik áldozat még hiányzik. Gondolom, önnek is megvan a teóriája az esetről. Feltételezem, hogy a Liverpooli hajópincért, Jim Brownert gyanúsítja. Ó, több, mint gyanúsítom. Ennek ellenére nem nagyon értem ezt az egészet. Pedig semmi sem világosabb a történteknél. Hadd vegyem sorra a fő mozzanatokat. Talán még emlékszik, hogy fehér lappal indultunk az esetnyomozásakor. Semmilyen feltételezésünk nem volt, ez volt az előnyünk. Egyszerű megfigyelők voltunk, akik következtetéseket vonnak le. Mivel szembesültünk először? Egy igen tiszteletreméltó hölgyel találkoztunk, aki teljesen ártatlannak tűnt, és láttunk egy csoportképet, ami rávezetett arra, hogy a hölgynek van két lánytestvére. Azonnyomban eszembe jutott, hogy a csomagot az egyik testvérének küldték. Megtartottam ezt az ötletet, hogy a későbbiekben megcáfoljam, vagy bizonyítsam. Aztán kimentünk a kertbe, hogy szemügyre vegyük a kis sárga doboz különös tartalmát. A zsinór minősége arra vallott, hogy tengerészek számára készítették, és ez nyomozásunkat egyszerűben a tenger felé irányította. Amikor észrevettem, hogy a csomó jellegzetes tengerész munka, és hogy egy kikötőből postázták, továbbá, hogy a férfi fül ki volt lyukasztva a fülbe való számára, ez a szokás különösen tengerészek körében elterjedt, már nem volt kétségem afelől, hogy a tragédia elkövetői a hajós népség köréből kerültek ki. Amikor megvizsgáltam a csomagban lévő címzést, feltűnt, hogy S. Cushing kisasszonynak címezték. Nos, természetesen ez lehetett az idősebb nővér, ugyanis az ő neve is ezzel kezdődik, de épp így lehetett a huga is. Ha ez így volt, újra kellett gondolnom az egész nyomozás menetét. Amikor visszatértünk a házba, erre szerettem volna fényt deríteni. Éppen kusink kisasszonyt igyekeztem megnyugtatni, amikor is teljesen megdöbbentem. Talán emlékszik erre a pillanatra. Megpillantottam valami igen fontosat, ami nagyon meglepett, és meglehetősen leszűkítette a nyomozás irányát. Mivel, hogy ön orvos, kedves Watson, tudatában van annak, hogy a fülek egyediek, és nem létezik két teljesen egyforma fül. A tavai antropológiai szemlében van erről a témáról két rövid írásom. Vagyis a dobozbeli füleket egy szakértő szemével vizsgáltam, különös tekintettel az anatómiai sajátosságaikra. Elképzelheti többenetemet, amikor észrevettem, hogy a női fül mennyire hasonlít kusinkis kisasszony fülére. A véletlen és teljesen kivolt zárva. A fülkagyló végződése éppen olyan volt, a felső lebeny kanyarulata megegyezett, és a porc csavarodása is ugyanúgy helyezkedett el. Természetesen azonnal felmértem megfigyelésem következményeit. Világos volt, hogy az áldozat csak is a rokon lehet, mégpedig nagyon közeli. A családjáról kezdtem kérdezgetni, és a hölgy azonnal felbecsülhetetlen információkat adott. Először is, a testvére neve Szára volt, és a közelmúltig együtt is laktak. Így világos volt, hogyan tévezthették el a címzést. Aztán hallottunk arról a pincér sógorról, és megtudtuk, hogy annyira közeli viszonyba került is hogy Liverpoolba költözött Brownerék közelébe. Aztán egy veszekedés véget vetett kapcsolatuknak, hónapokig nem is leveleztek, így ha Browner küldte a csomagot neki, akkor biztosan a régi címére küldi. Ettől a pillanattól kezdve minden a helyére került. Sok mindent megtudtunk erről a pincérről. Azt, hogy egy lobbanékony ember volt, igen erős érzelmekkel, azt is, hogy feladta igen jó állását, csak hogy a felesége mellett lehessen, sőt, még az ivászatról is lemondott. Okunk van azt hinni, hogy a feleségét meggyilkolták, és vele együtt egy másik, valószínűleg ugyancsak tengerész férfit is. A féltékenység egyből adódik, mint kiváltó ok. De miért küldték el ennek a tetnek a bizonyítékait Sarah kis kisasszonynak? Feltételezhetően azért, mert Liverpooli tartózkodása alatt ő készítette elő ezt a tragédiát. A féri hajózási vonala érinti Belfastot, Dublint és Waterfordot, azaz ha elfogadjuk, hogy Browner volt a tettes és a Meid-en hajózott, akkor csakis Belfastban adhatta postára borzalmas küldeményét. Ezen a ponton felötlött egy második lehetőség is, amely eléggé valószínűtlen volt, de feltettem, hogy utána járok, mielőtt tovább lépnék. Egy visszautasított szerelmes is megölhette a brámerházas párt, és ez esetben a fül a férjé. Bár több érv szól ellene, mégsem volt lehetetlen. Sürgönyöztem Álgár barátomnak a Liverpooli rendőrségre, és megkértem, nézzen utána, hogy Mrs. Browner otthon van-e, illetve, hogy Browner úr felszállt-e a Médé fedélzetére. Ezután elmentünk meglátogatni szára asszonyt Wellingtonban. Először is arra voltam kíváncsi, hogy az ő füle is annyira hasonlít-e a dobozban lévőre. Aztán persze igen fontos adatokat adhatott volna, de ebben nem nagyon reménykedtem. Hallania kellett az esetről már a megelőző nap, hiszen egész krojdon ezzel volt tele, és arra is rá kellett jönnie, hogy kinek is szánták valójában a csomagot. Ha hajlandó lett volna a törvénykezésnek segíteni, akkor már értesítette volna a rendőrséget. Minden kötelességünk volt felkeresni őt, és ezt meg is tettük. Megtudtuk, hogy a csomag érkezésének híre akkora hatással volt rá, hogy idegösszeroppanást kapott, ugyanis betegsége attól a naptól kezdődött. Nyilvánvaló volt, hogy felfogta a csomag jelentését, mint ahogy az is, hogy csak később kapunk tőle magyarázatot. Azonban az ő segítsége nem volt nélkülözhetetlen. A válaszok már a rendőrőrsön vártak, ugyanis utasítottam Álgárt, hogy odaküldje azokat. Minden világos volt. Mrs. Browner házában már három napja nem mozgott senki. A szomszédok arra gondoltak, hogy elutazott délre meglátogatni rokonait. A hajózási hivatalban az is kiderült, hogy Browner nem hagyta el a Médé fedélzetét. A hajó holnap este a temzén fog kikötni, ahol is Browner az ostoba, de bátor lesz karjaiba fog sétálni, és akkor nincs kétségem a felől, hogy a hiányzó részleteink is meglesznek. Sherlock Holmes nem csalódott számításaiban. Két nappal később egy terjedelmes borítékot kapott, amelyben egy rövid levél volt a felügyelőtől, és egy gépelt akta, amely több ívből állt. – Lesztrád elvégezte a feladatát – pillantott rám Holmes. – Biztosan hallani szeretné, hogy mire jutott. – Kedves Holmes úr! Az elméletünk igazolására kitalált tervel összhangban, ez a többes szám nem túl szerény, tegnap délután 6 órakor lementem az Albert kikötőbe és felszálltam a May Day re amely a Liverpool Dublin London postagőzös társaság hajója. Megtaláltam a hajón James Browner pincért, aki olyan különösen viselkedett az út alatt, hogy a kapitány arra kényszerült, hogy felfüggesse a szolgálatát. Amikor felkerestem a szállásán, egy ládán ült arcát a kezébe temetve, és ide-oda himbálta magát. Hatalmas, tagbaszakat, fekete fickó, tisztára borotválva, ahhoz az Olrichhez hasonlít, aki a hamis mosodák ügyét segített felgöngyölíteni. Amikor elmondtam, hogy mi vagyok, felugrott, és már emeltem is a sípom, hogy erősítést hívjak, de semmilyen ellenállást nem tanúsított, Engedelmesen hagyta magát megbilincselni. Csomagjával együtt hoztuk be, gondolván, hogy találunk még valami bűnjelet, de egy nagy, éles késen kívül, amilyen minden tengerésznek van, semmit se találtunk. Mindazonáltal nincs szükségünk más bizonyítékra, mert amikor a felügyelő elé vezettük, ő maga kérte, hogy vallomást tehessen, amelyet azonnyomban jegyzőkönyvbe vettünk. Három példányunk van, az egyiket elküldöm önnek. Ahogyan azt mindig is gondoltam, az eset meglehetősen egyszerűnek bizonyult, mindemellett nagyon hálás vagyok a segítségért. Kiváló tisztelettel lesz rád. A nyomozás valóban egyszerű volt, jegyezte meg Holmes, de amikor a segítségünket kérte, mintha nem így gondolta volna. – Na, lássuk, mit mondott Jim Browner – itt van a vallomás a szó szerinti átirata, úgy, ahogy azt Mondgomeri felügyelőnek előadta a Sedwelli örsön. Azt kérdik, akarok-e valamit mondani? Hát igen, nagyon sok mesélnivalom van. Tisztázni akarok mindent egyszer mindenkorra. Nem törődöm vele, hogy felakasztanak-e, vagy szabadon engednek. Amióta megtettem, nem aludtam egy szemhúnyásnyit sem, és azt hiszem, soha nem is fogok tudni. Néha a férfi arcát látom, de leggyakrabban a feleségemét egy percre sem hagynak magamra. A férfi sötéten és komoran néz, de a feleségem arcán mindig a csodálkozás látszik. Szegény báránykám alaposan csodálkozhatott, hogy arról az arcról olvashatja le a halálát, amely addig csak szerelemmel fordult felé. Az egész szára hibája volt, s ha fog rajta egy megtört ember átka, akkor váljon pokollá az élete, a vére változzon méreggé. De nem magam akarom mentegetni. Amikor újra inni kezdtem, a bennem rejlő fenevad ismét eluralkodott rajtam. De ő megbocsátott volna nekem, odaláncolt volna magához, ha ez a nőszemély nem tette volna be hozzánk a lábát. Mert szarákusink szerelmes volt belém, ez rejlik a dolgok mélyén. Mindaddig szeretett, amíg meg nem tudta, hogy nekem többet jelent a feleségem lábnyoma a sárban, mint ő testestül, lelkestül. Ekkor szerelme oldhatatlan gyűlöletté változott. Hárman voltak testvérek. A legidősebb egy jó szívű teremtés, a második maga az ördög, a harmadik pedig egy angyal. Sarah 33 éves volt, Méri 29, amikor összeházasodtunk. Amikor berendeztük a házunkat, nagy boldogságban éltünk, és nem volt jobb asszony egész Liverpoolban az én Mérimnél. Aztán meghívtuk Szarát egy hétre, az egy hétből egy hónap lett. Végül sikerült közénk furakodnia. Akkoriban egyáltalán nem ittam, így egy kis pénzt is félre tudtunk tenni. Tökéletes volt minden. Édes Istenem, ki gondolta volna, hogy ide jutunk? Ki gondolta volna? A hétvégéket igen gyakran otthon töltöttem, és az is előfordult, hogy a hajót karanténban tartották, ilyenkor egész héten otthon voltam, és gyakran találkoztam a sógornőmmel. Szára szépnő volt, sudár termettel élénk és szenvedélyes, a fejtartása büszke volt, a pillantása akár a tűzkőből kipattanó szikra. De ha ott volt mellette az én kis feleségem, rá se néztem. Isten engem úgy segélye. Egy idő után feltűnt, hogy szára gyakran keresi az én társaságomat, kérte, hogy kísérjem el a sétáira, és én nem gondoltam semmi rosszra. De egyik este fény derült mindenre. A hajóról tértem haza, a feleségem nem volt otthon, de Sara ott volt. Hol van Méri? kérdeztem. – Látogatóba ment az ismerőseihez, – válaszolta. – Türelmetlenül járkáltam fel alá a szobában. Jim, hát még öt percre se bírja ki méri nélkül, – folytatta. – Nem túl hízelgő számomra, hogy még ilyen rövid időre sem éri be az én társaságommal. – Ez nem így van, kedvesem, – mondtam. És gyengéden kezet nyújtottam neki, de ő azonnyomban elkapta mindkét kezem lázban égő kezeivel. Amikor belenéztem a szemébe, mindent megértettem. Ezt nem kellett megbeszélnünk. Elkomorodtam, és visszahúztam a kezem. Egy pillanatig csendben állt mellettem, aztán a vállamra tette a kezét. A hűséges öreg Jim, mondta, és egy gúnyos kacajt hallatva kiszaladt a szobából. Hát ettől a perctől fogva, Sara teljes szívéből gyűlölt, és ehhez ő nagyon értett. Ostoba voltam, hogy megtűrtem a közelünkben. Egy kótyagos ostoba. De Mérinek nem szóltam semmit, mert nem akartam elkeseríteni. Egy idő után feltűnt, hogy Méri kezd megváltozni. Mindig feltétel nélkül megbízott bennem, de most gyanakvóvá vált. Folyton tudni akarta, hogy hol voltam, mit csináltam, kitől kaptam levelet, mi van a zsebemben, és még száz hasonló buta kérdése volt. Napról napra egyre bizalmatlanabbá és elviselhetetlenebbé vált, gyakran voltak értelmetlen szóváltásaink. Teljesen összezavarottam. Szára engem került akkoriban, de Mérivel elválaszthatatlanok voltak. Láttam, hogy áskálódik ellenem, intrikális, hogy bújtogatja a feleségemet, de olyan ostoba fajankó voltam, hogy nem fogtam fel, mi is történik. Megszegtem a fogadalmamat, és újra elkezdtem inni, amit soha nem tettem volna, ha Méri nem változik meg. Most már valóban volt oka, hogy elege legyen belőlem, így a köztünk lévő szakadék egyre mélyebb lett. És amikor Elek Ferbern is bekerült a képbe, ezerszer rosszabb lett minden. Először Szárát látogatta, meg aztán pedig hozzánk is eljárt, mert megnyerő modorával rengeteg barátot szerzett. Rámenős, modorú, okos férfi volt, aki bejárta a félvilágot és színesen tudta előadni kalandjait. Nem tagadom, kellemes társaság volt, elbűvölő modora volt egy matrózhoz képest. Egy hónapig folyton a házamban volt, de soha nem gondoltam volna, hogy ebből baj származhat. És amikor gyanút fogtam, akkortól elveszett a lelki békém. Csak egy apróság. Egyszer, amikor váratlanul léptem be a nappaliba, a feleségem arca rögtön felragyogott. Amint észrevette, hogy csak én vagyok, csalódott lett. Ez mindent megmagyarázott. Csak is elek felbent téveszthette össze velem. Ha akkor a szemem elé került volna, azonnal meg tudtam volna ölni, mivel ha elvesztettem az önuralmam, akkor őrültként viselkedtem. Méri észrevette az ördögi fényt a szememben. szaladt hozzám, megragadta a kezem. – Ne tedd, Jim, ne tedd! – kiáltotta. – Hol van Sarah? – kérdeztem. – A konyhában – válaszolta. – Sarah! – mondtam, belépve a konyhába. – Ez a fair bern soha többé nem lépheti át a küszöbemet. – Miért nem? – kérdezte. – Mert én így akarom. – Ó! – felelte. Ha a barátaimat nem látják itt szívesen, akkor nekem is távoznom kell. Azt tesz, amit jónak lát, mondtam, de ha meglátom itt még egyszer fairbairn akkor megkapja tőlem emlékbe a fülét. Azt hiszem, megijedt az arc kifejezésemtől, és még aznap este szónélkül elhagyta a házamat. Körülbelül két utcányira tőlünk vett ki egy lakást, és tengerészeknek adott ki szobákat. Ferbern sokat tartózkodott nála, és a feleségem gyakran járt hozzájuk teázni. Hogy mennyire gyakran, azt nem tudom pontosan, de egy nap követtem őt, és amikor beléptem az ajtón, az alávaló Ferbern éppen elmenekült a kerítésen keresztül. Megesküdtem a feleségemnek, hogy megölöm, ha még egyszer találkozik azzal a férfival, és hazavezettem. Ő pedig reszketett és fehér volt mint a papír. A szerelemnek már nyoma sem volt köztünk. Láttam, hogy utál és fél tőlem, ezért elkezdtem inni, így aztán meg is vetett. Szárán rájött, hogy nem tud megélni Liverpoolban, és ahogy értesültem, visszaköltözött Krojdomba a testvéréhez. Azonban ettől nem lett jobb a helyzet. Aztán az utolsó héten bekövetkezett az a szörnyűség. A következőképpen történt. Egy hétnapos körútra indultunk a mély de az egyik hordónk meglazult, ezért vissza kellett térnünk a kikötőbe egy fél napra. Hazafele menet arra gondoltam, hogy meg fog lepődni a feleségem, és titokban abban reménykedtem, hogy talán örülni is fog nekem. Erre gondoltam, amikor bekanyarodtam az utcánkba, és akkor haladt el mellettem egy kocsi benne a nevetgélő feleségem Ferbernel az oldalán. Nem is sejtve, hogy én az út széléről figyelem őket. Ettől a pillanattól fogva teljesen elvesztettem az önuralmamat, és az egész olyan, mintha egy rémálom lett volna. Késő éjszakáig ittam, ez is hozzájárult, hogy teljesen elvesztettem az eszem. Most is úgy zúg a fejem, mintha egy kalapáccsal ütögetnék, de akkor úgy éreztem, mintha az egész niagara ott übörögne a fejemben. Követtem őket, rohantam a kocsi után. Egy tölgyfahusánk volt nálam, a vér elöntötte a fejem, de ugyanakkor ravasszá is tett, lemaradtam egy kicsit, hogy észrevétlenül figyelhessem őket. Hamarosan kiszálltak a vasútállomáson. Sokan voltak a jegypénztár előtt, hogy egészen közelről figyelhettem őket. New Brightonba kértek két jegyet. Így tettem én is és három kocsival hátrébb ültem le. Kiszállva a katonai parádét nézték meg, én százjart távolságról követtem őket. Aztán csónakot béreltek, gondolván, hogy a vizen kellemesebb lesz, mivel igen forró nap volt. Mintha szánt szándékkal a kezeimbe adta volna őket valaki. Párás volt a levegő, pár százjartnál tovább nem is lehetett látni. Csonakot béreltem én is, és utánuk elettem. A köd függönyként ereszkedett le, és csak mi hárman voltunk a közepén. Édes Istenem, bár csak elfelejthetném az arcukat, amikor felismertek. Méri felsikított. Ferbern káromkodott, mint egy eszeveszett, és felém csapott az evezővel, mivel kiolvasta szememből a szándékomat. Kikerültem a csapást, aztán olyat ütöttem a botommal a fejére, hogy szét széttört, akár egy tojás. Mérinek talán őrültségem ellenére is megkegyelmeztem volna, de ő átölelte és azt kiáltozta, hogy elek! Ismét lesújtottam. Ekkor ő is elterült. Olyan voltam, mint egy vérszagot kapott vadállat. Ha Sara ott lett volna, ő sem úszta volna meg. Isten engem úgy segélye. Kihúztam a késem, és hát a többi sejthetik. Vad öröm fogott el arra a gondolatra, hogyan fogja érezni magát szára, ha meglátja áskálódása eredményeit. A holtesteket a csónakhoz kötöztem, kihasítottam egy deszkát, és végignéztem, ahogy elsüllyed. Biztos voltam benne, hogy a tulajdonos azt fogja gondolni, eltévedtek a ködben és kisodródtak a tengerre. Rendbeszedtem magam, partra szálltam, és visszatértem a hajómra, anélkül, hogy bárki is sejthette volna a történteket. Aznap este készítettem el Szarákusink számára a csomagot, amelyet másnap adtam fel Belfastban. Hát így történt. Felakaszthatnak vagy csinálhatnak velem bármit, de én már megbűnhődtem, tettem ért. Ha lehúnyom a szemem, folyton azt a két arcot látom, amely döbbenten mered rám, amikor kibukkant a csónakom a ködből. Én gyorsan végeztem velük, de ők lassacskán kínoznak halára, és ha még át kell virrasztanom egy éjszakát, akkor vagy beleőrülök, vagy meghalok reggelre. Kérem, uram, ne hagyjanak egyedül a cellámban. Könyörüljenek meg rajtam, és akkor végó rájukban önökön is megkönyörülnek. Mi a tanulság ebből, Watson? kérdezte Holmes ünnepélyesen. Volt célja ennek a nyomorúságból, erőszakból és félelemből álló körforgásnak. Kellett, hogy legyen valami célja, mert ha nem, akkor világunkat a véletlen kormányozza, ami számomra elképzelhetetlen. De milyen célja lehetett? Ez az örök kérdés, amelyet az emberiség mindig is feltett magának, de választ soha nem talált rá.